Он съдържа всичко. След лекцията и гимнастическите упражнения се върнахме с учителя в салона и се отвори разговор за езика изобщо и специално за свещения език. Учителя каза По езика на един народ можеш да видиш степента на развитието му. Гласните и съгласните звукове имат разни трептения в разните народи. Например, в английския език избягват Р едвам го произнасят. Българския език се изговаря иначе в немския език съвсем другояче. Българският език трябва много да се преработи. Мекота му трябва. Някои думи в българския език имат хубаво съчетание на звуковете, а други нямат. Например, думата «Ама» е по-твърда, а «Ала» е по-мека. Най-мъчни са били старите езици, които са били инволюционни, а сегашните еволюционни езици се учат по-лесно. Славянските езици са по-изразителни. Ние много малко знаем как се е образувала речта. Съществителните имена са отнов произход а съюзите са от най-стар произход. Езикът е започнал с съюзите. След това са дошли глаголите. А съществителните са дошли накрая. Когато мозъкът заболее, човек забравя първо съществителните, после изчезват прилагателните, местоименията, глаголите, а съюзите не изчезват. И когато човек почне да се поправя, думите се възвръщат пак по същия ред. Има няколко свещени езици. На тях говорят по-напредналите същества. Един от тези езици е ватанският език. Той е език, при който не можеш да мислиш ако си раздвоен. При този език всичко виждаш хубаво. Никъде не виждаш дисонанс, всичко за теб е красота. Когато човек дойде до посвещение, ще учи един свещен език, при който не можеш да пишеш или кажеш нещо, ако мисълта ти не е права. Ватанският език е свещен. Божествен език, и е за земята. Той е език на белите братя. Ангелският език е друг. Има думи за обозначаване на разните предмети, както нашите езици. Но любовта го прониква целия и затова съзнанието на човека трябва да е повдигнато в сферите на любовта, за да може да го разбере и да говори на него. За запознаване с небесния език човек трябва да почне да учи ватанския език, който се приближава в известна степен до него. Свещеният език го има дълбоко в душата. Всеки човек е бил във висшите светове, говорил е на този език и затова го има вътре в себе си. Но сме вътрешно подпушени и не можем да го говорим. Един от древните езици на бялата раса е санскритският език. В езиците на бялата раса има много думи от този език, например, вълк, вода и прочие. В езика има главно около 250 корена и като ги научиш, другите думи са производни от тях. Думите Яхова и Ева са от един и същ корен на български женското име Йова прилича на Ева една от най-силните думи в български язик е ум тя произлиза от древната дума Ом Ом е това, което съдържа всичко Ом е светлина Значи, думата разум е това, което носи качествата на светлината. Има някои думи, които са си променили значението след време. Ра е изгряващото слънце, а думата рай по своя происход е мястото на светлината. Тама има санскритски происход произлиза от санскритската дума «тамас». В думата «мома» «ом» е силата. Това е свещен слог. Всичко най-хубаво в природата е турено в «ом». Думите «момак» и «дом» имат този слог. В религиозния стар свещен език «ом» се произнася като «ом», и като аум, и двете произношения са верни. Щом се повдигне съзнанието на човечеството, ще се дойде до общ език.